Я не став йому дякувати. Славко й без цього знав, що я належно ціную цей його вчинок. За великим рахунком, Безручко ризикував і ризикував дуже серйозно. Він мав усі нитки для розслідування, але відмовлявся від нього. І якби про це довідалися в управлінні внутрішньої безпеки, то найменше, що Славкові загрожувало б, це звільнення за вовчою статтею. Я поклав папери до кишені, попрощався і пішов.